är framåg down stek och stäck ut av fram Titta på sin klocka, vända kott sin mocka morgonfilsen drage zapp tänare där kom en tapp glömde vårdas bröden den är med oss du har vitton i fåre om inte så ska du se du fåre med en man på det är mitt hem, komma hem Klockan fem, vem är vem Men man gör sitt bästa för att träffa och ovanpå mm. Vad vill han är alltid med Gör detsamma vad det är Bara han får träffa Det är väl ju det flesta. Varje bjudning som man ger, alltid där man poppiser, stannar hela natten och blir ur i hästen. så vet du har vi ont i håret, Om inte så ska du se du våret. För en man och panns som en det är min test. Flockan Men man gör sitt bästa för att fästa Boksa ovanpå mm. Var vi en dag på Broadway Rågade allt där på se En rätt vacker flicka Var mitt hjärta pekat, Friade om några dagar utan bara tråk far ja, tog emot den. Pappa, du har visdom till låret. Om inte så ska det säga du får rätt. Medan man får avfärd på västra håll. Är mitt fint, komma hem, blåkant hem, vända sig. Men man gör ditt bästa, För att bästa och var på.